Один з мільйонів Це зачитано мною з цієї книги оповідь про життя одного з міжподібних йому мільйонів жителів землі Никодема Марчука І я посвячую її родові Марчуків виходцю з Кам'янки Чернівецької області що на Буковині Передмова Сімдесят три роки життя вже за плечема. Здається, й не примітив, як воно скоро проминуло. Але якщо в спогадах думками йду в минуле, то дещо що пережетого було вже дуже давно. У двадцятому столітті, в якому проминули основні роки мого життя. Відбулося багато подій, які вже ніколи не повторяться, тому що часи і саме життя в кінці віків швидко перемінюються і стає інакшим. Думаю, що моїм внукам і правнукам буде цікаво узнати про минуле нашого роду, тим більше про минуле там, на рідній українській землі, з якої ми виїхали. І я хочу для них, як умію, зробити пам'ятний опис про те, як нам жилося там. Політичні, воєнні, соціальні події, в глобальних масштабах описані у світовій літературі. І я про те не беруся повторно писати. Я хочу писати пережити з точки зору однієї звичайної людини, якою був я, як все те сприймалося і переживалося нами в нашій місцевості. Тому і називаю цю книгу «Один з мільйонів», що я не як виняток, а один звичайний з між мільйонів жителів землі. В моїх записах не буде придуманих чи спотворених фактів, а буде тільки щира правда про те, що я бачив, як переживав в собі і на собі події життя по тому рівню розуміння, яке було доступне мені. Якщо десь мої міркування і вислови в моїх описах не зійдуться загально прийнятою думкою про те чи інше, то прошу сприйняти те не як спотворення фактів, а як моє особисте бачення тієї дійсності, яка оточувала мене, яку всі ми і я особисто переживав. Щодо опису церковного життя, воно теж описане таким, яким було в нашій місцевості, в дні мого дитинства, юнацтва та зрілості. Беручись за цю працю, у мене на меті описати все, що зможу, все, що встигну, про звичайне тілесне життя, але акцент і основні зусилля у моїх описах будуть прикладені, щоб описати духовне життя мого часу. Як жила, що переживала, як перемагала Христова Церква в нашій місцевості? І це я зроблю зумисне для того, щоб ви, мої потомки, які живете після мене, мали змогу зробити порівнення свого служіння Богові у ваш час, служінням Богові Євангельською церквою нашого часу. І пильнували щоб не оступитися на широку дорогу, котра веде в інше місце, яке може розлучити нас на вічні віки. Береже вас, Господи, від самообману. Вибачайте дідові за недоліки і помилки. Я вже досить старий, а що було з моєю грамотою, дізнаєтеся з описаного мною. При кінці життя земного любо пригадати про життя наше убоге та щастям багате. Перші спогади про моє минуле, які зафіксувала моя пам'ять, це я маленький карапуз в рідній батьківській хаті, куди мене на руках принесла до тата в гості моя старша сестра Марія яка вже була в тій порі заміжньою, і я жив разом з нею в її хаті. Вона зі мною прийшла до батька в гості. Пам'ятаю, як я ходив по підлозі, поміж глиняні горшки, тільки що витягнуті з печі, з яких так апетитно нісся аромат святкових страв, приготовлених в честь свята Різдва. І тоді там хтось із молодих жінок нашої родини Співчутливо говорив з моєю сестрою про мене, що я знедолений сирота, такий маленький, а вже без мами. І тоді я вперше в житті взнав, що мені бракує мами. До тоді я й не знав, що то має бути якась мама. Вона вільно продовжувала свою розмову про мамину хворобу, про те, як моя мама мене любила як перед своєю смертю жаліла за мною, що я залишаюся сиротою. А я хоча ще був таким маленьким, що вони не скрадалися про те говорити переді мною, бо ніхто не міг подумати, що я все розумію. А я розумів і дуже чуйно сприймав те своїм серденьком. Мами я зовсім не пам'ятав і тільки тоді усвідомив, що я назавжди втратив якусь добру, дорогу мені людину, котра дуже мене любила і жаліла, що я змушений буду жити на світі без неї. До мого народження в нашій сім'ї вже були два мої брати і чотири сестрі. Я був восьмою дитиною. Мій батько Манолій Дмитрович Марчук і моя мати-домка Гнатова Дівоча фамілія Карлічук назвали мене Никодемом. Це було в 1932 році, 12 листопада, а через півроку померла моя мама. Діагноз її хвороби ніхто не знав, тому що до лікарів її не возили. Для того не було грошей. Розказують мені старші від мене рідні, які жили тоді, що наша хата – тоді була ще недороблена, і мама мертвою лежала в кімнаті, в якій не було ще вставлених вікон. То була велика скрута і переживання для батька та старших дітей. Я малий, шість місяців від роду, повна хата дітей, підростків і малих, Божим була тільки одна моя старша сестра, яка і взяла мене до себе тому, що батько не міг своїй скруті дати пораду такій маленькій дитині. У цієї моєї сестри Марії дітей не було і не народжувалося опісля, і я виріс перші дитячі роки в неї. Тепер для ясності зроблю маленький екскурс. Екскурс в історичні події нашої місцевості я родився і проживав на Україні, в Чернівецькій області, Либоцького району, в селі Кам'янка. Це підгір'я Карпат, яке спокон віку називається Буковиною, тому що в наших лісах є дуже багато дерев букової породи. Наша місцевість час мого народження була власністю Румунії, якою за мого часу правив король Карл II. А опісля його син мігай. Хоча ми були українці, ми змушені були у всіх державних установах і в школі розмовляти по-Румунськи. Рідною мовою говорили тільки вдома. Ще років двадцять до мого народження наша місцевість належала до Австрії. Поруч жили поляки, Венгри. Історичні кордони дуже часто мінялися, і наша мова забруднена чужерідними словами. Чисто українська культура мови нам була далека. Коли мені вже було шість років, моя сестра Марія, в якої я жив, віддала мене назад в батьківську хату, щоб мені було ближче ходити в школу, тому що тато жив у центрі села, де знаходилася школа. Про моє життя у тата мені хочеться розказати трохи більше. Коли батько залишився самий з кількома дітьми, йому у хаті не вистачало помічниці. Не знаю, за який час, але тато женився. Другий раз женився. За чоловіка, у якого залишилося семеро сиріт, не так скоро хто спогодиться вийти заміж. Та все ж знайшлася одна стара дівчина, з покаліченою долоною лівої руки. Замужем із-за тієї причини до тоді вона не була. І так у нас появилася друга мама. Звали її Катериною. Ми називали Катриною. Вона була охайною, дуже робітньою, економною, але й дуже сердетою. Це, що хочу описати, не розцініть, як мою скаргу на неї чи у суд, ні, зовсім ні. Коли я виріс і став краще розбиратися в життєвих закрутясах, я зрозумів і ще раз сервно повірив, як її нелегко було. Діти були не її рідні, їх було багато. Праці біля них було теж багато. Труднощів і негараздів в ті страшній воєнні і післявоєнні роки було надмірно багато. В неї не вистачало сил все запобігти. І зрешті терпець обірвався. Вона від розпачу за свою долю стала нервовою і зганяла свою злість на нас. То було щось незвичне, таке, що за плотом своєї хати не заховаєш. Всі сусіди кругом нас знали про нашу долю. Знали люди по селі, заступалися за нас. Заходили в сварку з нею І за цього Та вона була непереможною А ставала ще суровішою Діставалося Саме більше мені І моїй сестрі Аксенії Бо ми були меншими І безсилими протистати такому Ті з дітей Які ставали дорослими Зазнавали сварки Ненависті Але бійки вони уникали Нас, малих не було дня, щоб декілька раз вона не била Я розумію, що деколи, як і всі діти, ми заробляли покарання Але я був досить слухняний хлопчина Любив працю і всяку всячину робив, що було по моїх селах. І все ж, як тільки проходив біля неї, так і отримував шляпанця Так просто, ні за що Тато не був такий але й припинити цього не міг. Один раз він заступився за мене, бо добре бачив кривду, яку я мав. Він перевірив мою працю, яку я виконав, і знайшов її зробленою відмінно. А вона на мене налітіла з криком і бійкою, що недобре зроблено. І тато вдарив її, визволивши мене від неї. Вона образилась і пішла собі від тата. Тато впав за журу, і ми всі разом з ним. Але через три дні вона повернулася. І тато більше такого ніколи не робив. Можна би багато описати з перенесеного мною в тій порі. І то було б цікаво знати вам, діти і внуки, щоб порівняти своє добре життя з таким, яким мав я. Щоб ви дякували Богові за свою долю. Але думаю що не потрібно говорити про те, що давно прощено мною. Вчіться і ви у мене прощати від всього серця, всі кривди і обіди. Тому що коли людина не прощає, вона має муку в собі. А коли ще розсердно простить, приходить Божий спокій в серці і дуже легко жити. Тоді Боже царство в душі, дай вам Боже, Знайте цю стежину до щастя і Божого спокою, щоб вам було любо жити на світі, щоб вас ніколи не мучив тягарне прощення. І я дуже скоро навчився читати, писати і робити арифметичні розрахунки серед моїх двох братів і чотирьох сестер. Так що коли мені прийшов час іти до школи, я вже все те знав чому вчили у першому класі. Мій батько заявив у школі, що має дуже розумну дитину, яку шкода давати у перший клас, тому що вона все те вже знає, і просив, щоб мене прийняли в другий клас. Всі педагоги, в чолі з директором школи, зацікавилися тим і покликали мене в школу для іспиту.